A tizenkilencedik fejezet. Beszélt az Úr Mózeshez mondván. Beszélj Izrael fiainak egész közösségéhez, és mond nekik. Szentek legyetek, mert szent vagyok én az Úr a ti istenetek. Mindenki féje Atyát és Anyát. Szombatjaimat tartsátok meg, én vagyok az Úr a ti istenetek. Ne forduljatok bálványokhoz, sem öntött isteneket ne csináljatok magatoknak. Én vagyok az Úr, a ti istenetek. Ha béke áldozatot ajánlotok föl az Úrnak, úgy ajánljátok föl, hogy kedves legyen az Úrnak. Azon a napon egyétek, amikor föláldozzátok, és másnap. Ami harmadnapra megmarad belőle, tűzzel égessétek el. Ha valamit két nap elmúltával esztek, Közönséges lesz, és el nem fogadható. Ha valaki eszi, hordozni fogja gonoszságát, Mert beszennyezte az Úr szentjét, És vesszen el a lelke a népéből. Amikor majd aratod földed vetéseit, Ne vágd le egészen a föld színéig, Sem az elmaradt kalászokat ne gyűjtsd össze. A szőlődben sem gyűjtsd össze a lehullott fürtöket és szemeket, hanem hagyd, hogy a szegények és a vándorok böngészék. Én vagyok az Úr, a ti istenetek. Ne lopjatok, ne hazudjatok, és ne csapja be senki a fele barátját. Ne esküdj hamisan a nevemben, és ne gyalázd a te istened nevét. Én vagyok az Úr. Ne rágalmazd fele barátodat, és ne foszt ki őt. Ne maradjon nálad a napszámos bére reggelig. Ne mondj átkod süketre, és ne tégy akadályt vak elé, hanem féld a te istenedet. Én vagyok az Úr. Ne tegyetek olyat, ami gonosz az ítéletben. Ne vedd tekintetbe a szegény személyét, és ne tiszteld a hatalmas arcát. Igazságosan ítélj felebarátodnak. Ne légy vádló és suttogva megszóló népedben. Ne állj szembe vérével, én vagyok az Úr. Ne gyűlöld szívedben a testvéredet. Fedd meg őt, nehogy bűnöd legyen miatta. Ne keresd boszú és ne haragudj polgártársaidra. Szerest fele barátodat, mint önmagadat. Én vagyok az Úr. Tartsátok meg törvényeimet! Barmaidat ne párosztasd más nemű állatokkal, földedet nevesd be különféle magokkal, ruhát, mely kétféle fonálból van szőve, ne védj magadra! Ha egy ember asszonyal hál, aki egy férfinak kiszemelt szolgálója volt, de sem pénzen meg nem váltották, sem föl nem szabadították, mindkettőt verjék meg, és ne halljanak meg, mert az asszony nem volt szabad. És vétekért való áldozatul ajánljon föl az úrnak a találkozás sátrának ajtajánál egy kóst és engesztelje ki őt a papa kossal bűnéből az úr előtt, és megbocsátatik neki a bűn, amit elkövetett. Ha majd bementek a földre, és mindenféle gyümölcs termő fákat ültettek, ne szedjétek le első termésüket, azaz a gyümölcsöt, amit hoznak. Három évig legyen számotokra tisztátalan a termés, mint az előbőr, és ne egyetek belőle. A negyedik évben minden gyümölcsüket az Úr dicséretére szenteljétek. Az ötödik évben pedig egyétek a termésüket, Hogy gyarapítson titeket a termésük. Én vagyok az Úr, a ti istenetek. Ne egyetek vérrel. Ne jövendőjetek, és ne figyeljetek jóslatokra. Sem kerekre ne nyírjátok a hajatokat, sem a szakált ne borotváljátok. Halott miatt ne vagdaljátok be a testeteket, És a bőrötökbe semmiféle alakot ne vágjatok bele. Én vagyok az Úr. Ne szennyezd be, és ne add prostitúcióra a leányodat, Hogy ne szennyeződjék be a föld, és benne ne teljék vétekkel. A szombatjaimat tartsátok meg, és féljétek a szentélyemet, én vagyok az Úr. Ne hajoljatok halott látókhoz, sem a madárjósoktól ne kérdezzetek semmit, mert beszennyezitek magatokat. Én vagyok az Úr, a ti istenetek. Az ősz fej előtt állj föl, és tiszteld a vén személyét, és féld a te istenedet. Én vagyok az Úr. Ha majd jövevény lakik veled a földeteken, Ne nyomjátok előt, Hanem olyan legyen köztetek, Mint a benszülött, És szeresd őt, mint önmagadat, Mert ti magatok is Jövevények voltatok Egyiptom földjén. Én vagyok az Úr, A ti istenetek. Ne tégy olyat, Ami gonosz az ítéletben, A szabályban, a súlyban És a mértékben. A mérleg igaz, a súlyok megfelelők, az éfa és a hin igaz legyen nálatok. Én az Úr vagyok a ti istenetek, aki kihoztalak titeket Egyiptom földjéről. Őrizzétek meg mindezeket a parancsaimat és minden ítéletemet, és tegyétek meg azokat. Én vagyok az Úr.